Що не зажив у Богданіці жодного ворога. Поки Пилип згорнув брижисті міхи гармонії, звідти вже вилізла мелодія сентиментальної пісеньки Помніш, мама моя камівчанку чужую. Малий Максимко завагався, за ким піти, на чию мелодію пристати, на дідову чи татову? Це питання мало для нього неабияке значення. Діди Федю заступає його, коли тато скидає широкого пояса від штанів, але ж... Краще вчити зар... вчинити зараз так, щоб тато згадував про ремінний пасок, коли Максима немає поблизу. На чию пісню пристати? Краще на свою власну. І Максимко затрендикав на балалайці, вийдує на річеньку, гляну на село. Сарайка Гробців вифуркнула з-під солом'яної стріхи стодоли, сипонула дрібним пір'ячком і сірою закоріла над рядкою проса. Виходьте на двір, буду знімати, звівся на ноги Никін, і з-під розстебнутого сірозеленого, з глухим комірцем кітеля блиснула шкірою кобура його фотоапарата. Пішли, бо пані Білокур задарма не малюють, бо наші богданівські гроші пахнуть, бачите, мужиками. Вони київські асигнації люблять, гайда. Фотографую задурно. Никін жадібно вихилив між губи. Гранену чарупину оковитої, різко повернувся, добре, що Харитя вчасно відсахнулась, інакше б він великим курдюком своїх штанів Галіфех ляснув її по обличчі, переступив через засланий домотканою доріжкою ослін і пішов до дверей. Його постава в капловухих штанях нагадувала велику рухому літеру Ф. Катерина почула, як задзагоніла на столі чарка, що торкалася гранню полумиска з молодими огірками. Це тремтіли її коліна під стільцем. Вона тицьнула поглядом у вишитий шишкінський ліс, із якого ведмеді шкірили до неї свої картопляні зуби. Їй здавалося, що й вони продираються крізь сосновий ліс, щоб устигнути сфотографуватися в Никона. Загнала погляд у покуття, де гороїжились три цукеркові богатирі, на трьох циркових жеребцях, що відчайдушно позували перед публікою. Напевне, і сам Васнєцов змушений був би відрептися, що знає цих трьох витязів, а тим більше їхніх коней, бо це швидше нагадувало викрадення циганами трьох огерів з циркової конюшні. Кольорі відчайдушно ворогували між собою, вперто фальшивили, як весільний оркестр ньомого Феді під хлівом. Найточніше, було спокій... скопійовано либон тільки підпис Васніцова, а на копиці білого коня значилось ще й прізвище копіїста – штокало, А в лівому куті мальовидла червоною фаброю виведено 350 каребен. Все Катерини не сум'яття гнів і образа, розбурхані Никоном після його превселюдного випаду, враз повернулись на оцього бездушного штокала, який Увірвався святиню мистецтва, як п'яний богохульник у храм. Чи ж ти не міг заробити свої 350 на муруванні печей? А там, виявляється, треба мати хист. Там, поки господар не запалить піч, не перевірить, чи має вона тягу, чи не димить, чи хутко нагрівається, не викладе на грошей. В тому ділі не обманеш нікого. Тоді піди колієм свиней по села. Але й там треба зажити доброї слави, товаришу штукало. Не точно вдариш ножакою і гасай за осатаніним кабаном по городах. От чому ти вибрав малювання з чужого. Вас Ніцов виручить і не позиватиметься. Все правильно, ти це добре виважив. І раптом вона побачила, як білий кінь тріпнув білим шовком гриви. Перекусив залізні будини і вислизнув з підстивованого таким зухвальством вершника. Коник обережно зійшов з картини, обтрусив із себе чужу фарбу, а став таким білим, як погожий літній день. Уподібнився дневі і був ледь видимий на тлі білих стін. Граціозно прийшов гостями, які спішно випивали й закушували, щоб устигнути перед дни конів об'єктив. Кінь зрозумів, що в двері йому зараз не протопитись гидливо форкнув, сьорбнувши млоїстого запагу кров'янки і цибонув у розчинене вікно. Катерина здивувалася, що ніхто з гостей цього не помітив, як і того, що один з вершників сидить не на коневі, а на його тіні. Коли Никін вийшов за поріг і згалакував гостей під стодолу для групового знімка, Никонова дружина Хариця перестала длубатись виделкою, «В зводявілій студенині!» Роззернулася на всі боки і сказала. «Не дивуйся йому Катерину. Я вже того наслухалась на всякий свій вік. Думала, він заспокоїться, бо прочув, що французи вже роблять кольорові знімки».